19. Детектив і ПЕРСТЕНЬ Шкіра Мієлі покулює від заблокованого геволоту. Але вона знову вільна й невагома, а кабіна Пергонен хоч якось нагадує їй далекий дім. Відчуття безпеки та комфорту майже заглушує розлючений голос Пелегріні в голові. Я рада, що ти повернулася, каже Пергонен. Корабельні аватари метелики танцюють навколо Мієлі. Без тебе наче втратила частину себе. Я теж сумувала. Мілі насолоджується знайомим тріпотінням крилець на шкірі. Дуже сумувала. Як скоро ти зможеш туди повернутися? роздратовано питає Пелегріні. Богиня не полишала Мілі відтоді, як імміграційні смирення доправили її назад на корабель і розбудили. Її губи стиснуті в холодну червону лінію. Це неприйнятно. Він має бути покараний. Покараний. Вона наче смакує це слово. Так, покараний. Схожий гобівлінг щойно накрився каже Мілі. У неї виникає дивне відчуття відсутності. Невже мені бракує його сигналу? Може, так і звикають до отрути? Просто визнай, що хвилюєшся за нього, каже Пергонен. Нікому не кажи, але я теж. Останній зафіксований сигнал свідчить про серйозні пошкодження, а ми ще 30 днів не зможемо спуститися, принаймні, легально. Та що цей хлопчисько витіває? бурчить Пелегріні. Орбітальний диспетчер Рублієта наказує змінити «Вектору напрямку магістралі», – повідомляє Пергонен. Вони розвертають усіх новоприбулих від орбітальної станції бобового стебла. У місті щось відбувається. «Є кадри з поверхні?» – питає Мілі. Аватари-метелики розкривають перед нею віялорухомих зображень на різних довжинах хвиль. Вони показують розмитий геволотом лінзоподібний силует міста в помаранчевій чаші басейну Елади. «Там унизу кується щось серйозне», – каже Пергонен. Місто зупинилося. Відеотрансляція показує ще дещо. З країв ударного кратера в напрямку Ублієта стікається чорна розпливчаста маса. Пергнан збільшує масштаб, і перед Міелі розгортається видіння пекла. «А це, – каже корабель, – це фобої. Що нам робити? – запитує Міелі у полігріні. Нічого, – відповідає богиня. Чекати. Жан вирішив пограти в ігри, то нехай грає. Почекаємо, доки він не награється». З усією повагою, каже Мілі, але це означає, що місія провалена. У місті ще залишилися активні агенти, – пірати. Ти маєш нахавсто вказувати мені, що робити? Мілі здригається. Відповідь ні. Я не можу залишати слідів своєї присутності. Краще скоротимо витрати. Ми його кинемо. Шкода. Звичайно, я встигла до нього прив'язатися. Здебільшого це був приємний досвід а його маленька зрада тільки додала пікантності. Але незамінних не існує. Якщо Криптарх візьме гору, можливо, з ним буде легше домовитися. Пелегріні задумливо посміхається. Хоча й не так весело. Хай би, які виникли проблеми у місті, здається, їх тільки більше, втручається Пергонен. Флот смирених у безладі. І якщо вам це цікаво, фобої вдарять по міських валах приблизно за 30 хвилин. Володарко, мовить Мілі, я зреклася всього, щоб служити вам. Мого розуму, мого тіла, майже сієї моєї честі. За останні кілька тижнів злодій, сам того не бажаючи, став моїм братом по коту. Я не можу кинути його на призволяще і після цього постати перед своїми предками. Це все, що я прошу. Пілігріні піднімає брови. О, то він таки розтопив твоє серденько. Але ні, ти занадто ціна, щоб ризикувати. Ми почекаємо. Мілі застигає, дивлячись на зображення нерухомого міста. Він того не вартий. Думає вона, він злодій, брехун. Але завдяки йому я знову почала співати, навіть якщо це був лише трюк. Володарко, озивається Мілі, дайте мені дозвіл, і я перегляну нашу угоду. Зробіть з мене Гоголя якщо я не повернуся, ви зможете воскресити мене, як тільки забажаєте. Мілі, не роби цього, шепоче корабель. Вороття не буде. Це єдине, що в мене залишилось, окрім честі, відказує Мілі. І честь мені дорожча. Пелегріні примружує очі. Ну, це вже цікавіше. Усе заради нього. Мілі киває. Гаразд, погоджується богиня. Я приймаю твою пропозицію. Але з умовою. Якщо все піде не за планом, пергонан скине на місто летовий заряд. Я все ще всередині тебе, і не можна, щоб мене викрили. Вона посміхається. А тепер заплющ очі і помилися Міні. Оминути дезорганізований флот смирених вдається за кілька хвилин. Міллі не церемониться, і запускає двигуни на антиматерії на повну потужність. Корабель, блискучою діамантовою стрілою, пронизує тропосферу і падає на рівнину Елада. Покажи мені Фобоїв. По рівнині несуться моторошні істоти. Їх мільйони в нескінченних варіаціях. Усі вони утворюють щільну масу, яка рухається, мов, злагоджений організм. Рої прозорих комах, що збиваються у громісті крокуючі фігури. Грона наповнена хімікатами мішків, які пульсують і розтікаються гуманоїди зі скляними тілами і дискомфортно-реалістичними обличчями. Вірогідно, хтось із їхніх предків виявив, що людська подоба дещо сповільнює рефлексії смиренних воїнів. Фобої – це гібридна біолого-біотична зброя, що розмножується шляхом симульованої еволюції мільярдів віртуальних поколінь і надалі відповідної модифікації власних функціональних ознак. Облієт воював з ними століттями, і коли рухливе місто завмирає, вони сунуть на запах крові. Мілі оцінює наявне озброєння. І бойові гоголі, заточені під протидію зоку, і навряд чи спрацюють проти примітивних хімічних мізків фобоїв. Тож груба сила видається реалістичнішим варіантом кванточки, антиматерія лазери і якщо до цього дійде останній стренджлайт. Хоча і непокоїть те, що цей заряд може зробити із самим Марсом. Гаразд, підсумовує Мілі, план простий ти затримуєш фобоїв, я рятую злодія, ти нас підбираєш. Усе як минулого разу. «Прийнято», – відповідає корабель. «Будь обережною». «Ти завжди так кажеш», – коментує Мілі, «Навіть перед тим, як десантувати мене, наконаючи місто». «І щоразу це не пості слова», – мовить корабель. Пергонан загортає Мілі у кванточкову бульбашку, захоплює в електромагнітне поле і запускає на Марс. Мілі активує метакортекс і розгортає крила, вирішивши приземлитися на одній з агор невідступного проспекту. Вона вистрілює у бік міста кілька наноракет на субсвітловій швидкості. Цього разу вона в обладунках і озброєна багатосільовою гарматою соборності, гладеньким циліндром руйнації та смерті. Ракети надсилають фрагментовані зображення і випаровуються. Система гевелоту занадто повільна, щоб перехопити передачу, а Метакортекс збирає окремі кадри у цілісну картину міста. Скривавлені обличчя, плями на білих одностроях. Гоголь пірати, які навіть не ховають вивантажувальних джгутиків і атакують все, що рухається. Молоді та старі марсіани гамселять один одного саморобною зброєю. Смиренні військові перекривають вулиці, тадики, прикриваючись від пострілів щитами утилітарного туману, воюють на два боки зі смиренними із людьми. Навколо колонії зоку, накритою кванточковою сферою, точаться найзапекліші бої. У центрі лабіринту стирчить гігантська Чорна голка раніше її там не було. А просто над нею, на площі втраченого часу, джентльмен відбивається від зграї смиренних штурмовиків і на носмог тріщить пішквальним вогнем. Мілі ліквідує смирених автономними ракетами скварк глюонною плазмою. Вибух випаровує половину площі договим спалахом над нової, на мить підсвітивши невидимі форми утилітарного туману. Він схожий на екзотичні корали що проростають джентльмена. «Що там з фобоями?» питає Мілі Упергон. Корабель ділиться сенсорним сигналом. Вона танцює над бурхливою масою, закидаючи фобоїв мікротонними АМ-боєголовками. Небо над містом синхронно з вибухами спалахує неймовірно яскравими блискавками, а за кілька секунд прокочується грім. «Не дуже добре», – доповідає корабель. «Нам точно потрібна якась вірусна зброя. Я їх сповільнюю». Але вони беруть у блієт у кліщі, і друга хвиля ударить по місту з хвилини на хвилину. Мілі вповільнює падіння крилами, та все одно приземлення виходить жорстким. Руківка розлітається під її квантзброньованими ногами. Вона піднімається з неглибокого кратера і бачить Раймонду. Довкола неї агресивно кружляє хмара нанітових лес. Ти хто? питає вона. Мілі чи та інша. Та хто попереджає, що за кілька секунд у вас будуть проблеми з фобоями? чорт!» – шипоче Раймонда. Мілі оглядає довколишню розруху. Десь на проспекті лунає стрілянина і гримить віддалений вибух. «Це у вас така революція?» «Усе пішло ж кереберть годину тому», – каже Раймонда. Підконтрольні кріптархові почали знищувати всіх, у кого є вірусний співспогад. А потім вони відкликали з міських укріплень військових смиренних. Тож ми озброїли тих, хто вижив. Поки працює система воскресіння, ми можемо повернути загиблих. Але наразі ми програємо. А справжня проблема онде. Вона вказує на голку над лабіринтом. Що це? Хатка, яку збудував собі Жан, відповідає Раймонда. Він у середині, з криптархом. Фобоє вже близько, нагадує Мілі. Тому або ми зараз же повертаємо контроль над Ублієтом, або всі ви скоро дізнаєтеся, що таке остаточна смерть. Треба відновити рух міста. Я так розумію, зоку самоусунулися? Так, каже Раймонда, вони не виходять на зв'язок. «Типово для них», – пирхає Мілі. «Гаразд, тобі треба потрапити всередину, витягти криптарха і змусити його припинити вуличні бої, щоб ми змогли розібратися з фобоями. А я спробую витягти злодія, тож виходить нам по дорозі». Мілі розправляє крила. Садик слідом здіймається в повітря, і вони летять над палаючим містом до чорної гулки. «Це ви винні в тому, що відбувається», – каже Ізідор. Ви маєте нам допомогти. Якщо криптарха не зупинити, на нас чекає громадянська війна. І цадиким самі не впораються. Ні. Передовсім ми вірні самим собі. Ми зцілилися. Ми сильні. Нам час йти. Скарбниця майже спорожніла. Залишилися тільки срібні портали. Ви просто тікаєте. Ми просто оптимізуємо ресурси, відповідає найстарша. Можеш приєднатися до нас. Однак ти скоро зрозумієш, що твоя нинішня форма для цього не годиться. Я залишуся тут, говорить Ізідор. Це мій дім. Сяйва найстаршої згущується в мініатюрну модель міста. На її вулицях повно крихітних людей. Усюди спалахи світла і полум'я. Ізідор наживо спостерігає конфлікт між маріонетками-крептарха і щепленими містянами. Він відчуває присмак крові і усвідомлює, що прикусив язик. А об захисні вали колоні міста б'ються білі хвилі, фобої. «Не хочеш переглянути своє рішення?» – запитує найстарша. Ізідор заплющує очі. Перед внутрішнім зором постає нова форма. Вона відрізняється від таємниці. Швидкомінлива, рухома, не така статична, як сніжинка, яку можна розглядати під різними кутами і цілком осягнути. «Крептархи», – каже він. «Крептархи усе ще можуть покласти цьому край. Вони можуть відновити рух міста, припинити бої». Раймонда сказала, що вони зі злодієм ось тут. Юнак вказує на голку, що стирчить стрілою в серці мініатюрного міста. Перстень, згадує Зідор. Злодій украв мій перстень сплутаності. Піксель, той примарний аватар, як тоді у мене вдома, спрацює всередині цієї штуки. Можливо. Залежить від того, що це за штука, каже Піксель. Щоб з'ясувати, треба лише пройти крізь доменну браму. Вона рушає до найближчої срібної арки. Зоку цього не дозволять, говорить найстарша. Пропустіть мене одного, каже Зідор. «Це все, про що я прошу. Я не можу просто стояти і дивитися». Піксель торкається каменя з в основі шиї. Вона місто заплющує очі. Немить її обличчя спотворює гримаса болю. Коштовність виходить з її тіла, ніби маленька новонароджена істота. Піксель піднімає камінь закривавленими пальцями. «У нас завжди була свобода. Свобода вільно піти. І я йду. Я тут народилася, тут і залишуся». Вона бере Ізідора за руку. «Ідемо». «Що ти робиш?» – вигукла найстарша. Піксель торкається порталом, звідти роздивається медове денне світло. «Те, що треба», – каже вона. Дівчина робить крок уперед і тягне за собою Зідора.